Що б їй здалося природнішим – те, що я лисбіянка чи те, що Рудий зустрічається із шльондрою. Щось мені підказує, що мама може повірити геть усьому, краще її не перевіряти, а то накличеш на свою дупу пригод. Я відповіла, що Рудий сумує за Еднє, тому ні з ким не зустрічається, а зараз він на роботі знімає якийсь серіал про правоохоронні органи. А якби був удома, то із задоволенням відповів би мамі на всі запитання. Щодо себе я обмежилася словами У мене нічого нового. Мама сказала, що на її думку вона заслуговує на більшу відвертість. Я ж ваша мати, і я маю знати про вас усе. Якраз сьогодні я думала про межі саме цього усе. Ті мама продовжувала говорити. «Ти стаєш замкнутою, доню. Ти як замкнута система для мене. До речі, ви не купили цуцика?» Мама вміє загнати людину в глухий кут. «Кого-кого?» – перепитала я. «Буцім, то зв'язок нормальний». Мама стала дмухати в слугавку. «Ти мене що, погано чуєш? У тебе псується слух?» Мама любить трагедії. «Ні, я почула про Цуцика. Ти питала щось про Цуцика?» «Так», – поважно сказала мама. «Я справді питала про Цуцика. Добре, що ти нормально чуєш». «Я не зрозуміла, якого дітька ти питала про Цуцика?» «Тому не відразу відреагувала», – виправдовувалася я. «Що за просто народні вислови? Слідкуй за мовою, дитину». В тебе інтелігентні батьки. В неї інтелігентні батьки, а вона використовує такі слова, як «дітько». Сором'який. Я більше не буду», – сказала я. Ненавиджу сперчатися з мамою. Про цуцика я бачила сон. Наче ви підібрали десь цуцика чи купили, не пам'ятаю. Так от. Ви думали, що цей цуцик – дівчинка, а воно насправді хлопчик – «І ви були дуже здивовані!» «Ти начебто зраділа, а от рудись ніякові в чомусь!» Нісенітиця якась?» промайнуло в моїй голові. «А я увісні вам кажу, діти, навіщо ви купили цуцика? Він же ж вашу морську свинку, ви про неї подумали?» Я забухикала, щоб не розраготатися. Мама так серйозно ставиться до своїх слів та снів, що мені краще буде трохи стриманішою, бо сміху вона не вибачить ні за що. «То ви не купили нічого такого?» Мама повертає мене до реальності. «Ні, заспокойся, ми нічого такого не купували. Хоча цуцик – не така вже й погана ідея. Я б могла б з ним гуляти». Я ж часто сиджу вдома. А якщо це не мисливський собака, наша Анжеліка не повинна його цікавити. Його більше цікавитиме вівсяна каша та м'ясо. Але ми тобі обов'язково сказали б, мамо, якби наважилися придбати цуцика. Звісно, батьки мають право першими дізнаватися про плани власних дітей. Я пошукаю в інтернеті і книжках, чи може малий собачка з'їсти свинку, а потім подзвоню, каже мама. Якщо ви вже так сильно захотіли собаку, то треба вже все добряче обдумати, додає вона. Я погоджуюся, так думати воно взагалі не зайве. Рудий затримувався на зйомках, принаймні він так сказав мені по телефону. Я сказала, що дзвонила мати. Що ти їй відповіла щодо того, з ким я зустрічаюся? Сказала, що ти сам усе розповіси. А про цю, про цю ти щось сказала? Ні, відповіла я. Зрозуміло, не без яхидства, сказав Родий. Ще мама питала, чи не купили ми цуцика. Їй наснилося, що ми купили цуцика. О, наша мама, впізнаю нашу маму, вона те, що ніколи не змінюється, хоч би де мешкала і чим би не займалася.